وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وقرأ الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Muslimin, wa kullu dawlalatin fi an-nar Ma'asyar muslimin rahimakallah kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita sekarang berada di akhir akhir bulan sya'ban 1425 hijriah Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk memasuki Ramadhan Yang merupakan syahrul mubarak Bulan yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini tanggal 27 Syaban 1425 Hijriah Atau tanggal 12 Oktober 2004 kita pada hari ini karena menjelang Ramadan Tiga hari lagi kita masuk bulan Ramadan Maka kita akan membahas tentang masalah as Tentang masalah puasa Sekarang banyak kaum muslimin yang belum tahu Yang berkaitan tentang ahkam Tentang masalah hukum-hukum dan adab adab pada puasa Saya akan jelaskan dalam kesempatan ini yang berkaitan tentang puasa yang saya ambil dari beberapa kitab rujukan. Yang pertama dari kitab Irwaul Galil fi takhrij ahadits Manarus Sabil oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al Albani. Rahimahullah. Kemudian Fiqhus Sunnah oleh Sayyid Sabiq. Fiqhus Sunnah oleh Sayyid Sabiq dengan takhrijnya Iaitu tamamul minna fi taqririj sunnah Oleh Syekh Al Albani. -al Fikhsunnah al oleh al Syeikh Sabiq kemudian taqrirnya oleh Syekh Al Albani. -al kemudian sifat sahul Nabi fi Ramadhan. Ia yani, ditulis oleh Syekh Salim bin Aid Al Hilali dan Syekh Ali Hassan Ali Abdul Hamid dari kitab Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah. Al Muyassarah fi fiqh al-kitab was sunnah di juz yang ketiga oleh Syekh Hussein bin Audah Al Awaisyah. Kemudian kitab Al Wajiz fi fiqh sunnah wal kitab al aziz oleh Abdul Azim bin Badawi Al Khalafi. Kemudian kitab-kitab yang lain yang saya jadikan sebagai rujukan dalam pembahasan tentang puasa. Di kitab Bulugul Maram min Adillatil Ahkam oleh al hafidh Ibn al Hajar Al-Asqalani, kemudian Riyadhus salihin oleh Imam al nawawi dan yang lainnya. Yang pertama, kita akan bahas tentang siam. Yang pertama tentang makna siam, makna puasa. as fil lughah wal qahw wal imsak. Siam menurut bahasa Yaitu mencegah dan menahan. Dikatakan kepada orang yang diam saim liim anil kalam disebabkan dia menahan diri dari pembicaraan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Maryam ayat 26 ini nazarul rahmanin sauma sesungguhnya aku bernazar kepada Allah Soma I Somba bernadar untuk diam. Wafishara ini menurut bahasa, menurut syariat yang dikatakan Siam atau saun. Al imsaku anil taami wusharabi wa wal wiqaa biniya tan khalisatil Allah azza wa jalla di jamiy nahar liqoulihi ta'ala thumma timu as-siyama menurut syariat yaitu menahan diri dari makan minum dari dengan yang niat yang ikhlas karena Allah azza wajal di semua waktu siang, arti mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sebagaimana Allah berfirman, ثم أتى موسى ما إيلل Kemudian dalam kalian sempurnakan puasa sampai malam. Ini disebutkan di dalam kitab. Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Muyassarah fi Fiqh Al-Kitab wa Sunnah Kemudian puasa usia dibagi menjadi dua ada yang wajib yang fardu ada yang tahu yang sunnah Yang fardu ya seperti puasa Ramadan puasa kafarah untuk penembusan Apabila seorang berbuat kesalahan atau dosa Kemudian puasa nazar Adapun pun tatawur Yang sunnah banyak sekali Yang nanti kita akan bahas Dalam Kesempatan ini yang berkaitan Tentang puasa Ramadan Kemudian yang kedua Tentang keutamaan puasa Fadairus siyam Kautamaan puasa Ini banyak sekali Dan kita membahas tentang Fazail kautamaan puasa ini Berdasarkan hadis-hadis Nabi yang sahih Adapun yang zaif Tidak bisa dijadikan sebagai Rujukan Hadis yang zaif Tidak bisa dijadikan sebagai hujja dari poin yang kedua ini tentang keutamaan puasa ada beberapa poin Yang bisa antum catat Yang pertama Dari poin yang kedua ini Yaitu asawmujunnah As Puasa itu sebagai perisai Nabi SAW bersabda tentang orang-orang yang tidak mampu Atau belum mampu untuk menikah Dalam mereka puasa Jadi kalau mereka tidak sanggup Untuk menikah atau belum sanggup Nabi menganjurkan untuk puasa Waman lam yastati'a fa'alehi bisawm Fa'innahu law wijah Padahal siapa yang tidak sanggup ia puasa, karena puasa itu Sebagai pengebiri Hadis ini sahih diriwetkan oleh Imam Bukhari dan muslim Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda: Asya mujunnatun yastajin nubi hal abdu minar. Puasa itu sebagai perisai yang seorang hamba membentengi dirinya dari api neraka. Hadis ini sahih diriwetkan oleh Imam Ahmad dalam musnatnya dari Sahabat Jabir dan juga dari Sahabat Uthman bin Abil As. Kemudian selanjutnya keutamaan puasa yang lain Jadi yang pertama itu puasa sebagai perisai Perisai dari perbuatan maksiat Untuk mencegah syahwat Dan perisai dari api neraka Yang kedua puasa dapat memasukkan seorang hamba ke dalam surga kerana ada seorang sahabat bertanya yaitu Abu Umamah radhiyallahu an. Qultu ya Rasulullah dallani ala amalin adkhulu bihil jannata. Qala alayka bis saum la mithla lahu. Rawahu nasai wa Ibn Hibban wal Hakim. Abu Umamah bertanya ya Rasulullah tunjukkanlah aku atas satu amal yang amal itu akan memasukkan aku ke dalam surga. Nabi bersabda, hendaknya kamu puasa, karena puasa itu tidak ada bandingannya. Hadis ini sahih dira'wahkan oleh Imam Nasai, Ibn Hibban dan Hakim. Yang ketiga, bahwa puasa itu akan diberikan ganjaran yang tidak terhingga. Yang keempat. Bahawa orang yang berpuasa mendapatkan dua kegembiraan. Kegembiraan di saat dia berbuka puasa. Dan kegembiraan di saat bertemu dengan Allah nanti pada hari kiamat. Yang kelima. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi dari minyak kesturi. Hadisnya. Antum bisa lihat di dalam kitab Riyadus Salihin Di nomor 1215 Hadis yang tentang 3 itu Poin ketiga, keempat dan kelima Antum bisa lihat dalam kitab Riyadus Salihin Nomor 1215 أن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يصحب فإن سبّه أحد أو قاتله، فليقل إني صائم. والذي نفس محمد بيده لا خلوف، لا خلوف، فمن الصائم أطيب عند الله من ريح المزق. لصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفترى فرحة بفطره، وإذا لقي ربه فرحة بصومه. Mutaqun Alihi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhi berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jalla berfirman. Ini kalau ada sabda nabi, kemudian ada kata-kata Allah berfirman. Hadis ini dikatakan hadis kutsi, hadis ilahi. Hadis ini ada yang sahih, ada yang dayif, ada yang maudhu, ada yang palsu. Tapi hadis ini adalah hadis yang sahih yang yang sekarang kita baca ini. Allah berfirman. Setiap amal anak Adam baginya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untuk aku. Dan aku yang akan mengganjarnya. Puasa adalah sebagai perisai. Apabila seorang dari kamu sedang berpuasa. Janganlah ia berkata rofas berkata yang kotor, berkata yang keji. Wala yashaf dan janganlah ia bertengkar dan berteriak. Yashaf ayul khisam wassiyah. Apabila ada seorang mencaci maki atau memerangi, maka katakanlah sesungguhnya aku sedang puasa. Demi yang diri Muhammad di tangannya, di tangan Allah. Sungguh bau mulut orang yang sedang berpuasa Lebih wangi di sisi Allah Dari minyak kesturi Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan Yang dia bergembira dengan keduanya Apabila dia berbuka Dia bergembira Ketika dia berbuka Yang kedua Apabila dia bertemu dengan Allah Dia bertemu bergembira dengan puasanya. Hadis ini sepakati oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Bukhari disebutkan bahawa dia meninggalkan makan dan minumnya dan syahwatnya karena aku. Maka puasa itu untuk aku dan aku akan mengganjarnya. Dan satu kebaikan diganjar 10 kali lipat. Dalam riwayat Muslim Nabi bersabda qul 'amal ibn adam yudha'afu al-hasanatu bi'ashri amsalha ila 700 du'f qala Allah ta'ala illa as-sawma fa'innahu li wa ana ajzi bih yadamu shahwatahu wa ta'amahu min ajli lis farhatani farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih wa la khulufu fihi atiyabu 'inda allahi min rihil misk wala khuluqu fami ssa'imi 'inda allahi atyabu min pada satu riwayat bagi imam muslim setiap amal anak adam akan dilipat gandakan satu kebaikan akan diganjar 10 kali lipat sampai 700 kali lipat Allah berfirman Kecuali puasa Sesungguhnya puasa untuk aku Dan aku akan mengganjarnya Dia meninggalkan syahwatnya Makannya Karena aku Bagi orang yang berpuasa Ada dua kegembiraan Kegembiraan di saat dia berbuka Dan kegembiraan di saat dia bertemu dengan Allah Allah dan bau mulut orang yang berpuasa Lebih wangi Di sisi Allah dari minyak kasturi Hadis ini Direwetkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Itu keutamaan Orang yang puasa Di antara keutamaan yang lain Bahawa orang yang berpuasa nanti puasa itu akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Sebagaimana juga al-Quran akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Al-siyam wal-Quran yasfaaniil-Abdiyul-kiamat. Puasa dan al-Quran akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Muhammad. Hakim dan Abu Nu'ain Dari sahabat Abdullah bin Amr Keutamaan yang ketujuh Bawa puasa sebagai Kafara Sebagai penembus dosa Seperti orang yang melanggar Syariat Diperintahkan dia untuk membayar Kafara Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah Ayat 196 disebutkan juga dalam surah An-Nisa ayat 92 kemudian juga kaphara sumpah disebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 89 kemudian juga bagi orang yang menzihar istrinya dia harus membayar kaphara sumpah dua bulan puasa berturut-turut sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mujadalah ayat 3 dan 4 Begitu juga fitnah, fitnah seseorang pada keluarganya, harta dan juga tetangganya itu dapat dihapuskan oleh salat, puasa dan sedekah. Nabi bersabda, fitnah surajulifi ahlihii wamalihii wajarihi tukafiruhu salat wal syam wasadaka. Fitnah seseorang, artinya cobaan seseorang pada keluarganya, hartanya. Kemudian juga tetangganya itu dapat dihapuskan dengan sholat, puasa, dan sedekah. Hadis ini sahih diriwetkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian keutamaan yang kedelapan. Bahwa puasa itu dapat menghapuskan dosa-dosa. Gufranul dhunub. Hadisnya antum sudah hafal. Man shoma imanan wa ihtisaban ghufrala min dzambi Barang siapa yang puasa Ramadhan dengan iman dan mengharapkan ganjaran maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu Hadis ini sahih diriwetkan oleh Imam Bukhari dan Muslim jadi puasa dapat menghapuskan dosa. Karena itu sangat rugi kalau ada orang yang masuk bulan Ramadan kemudian keluar dari Ramadan dalam keadaan dia tidak diampuni dosanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nabi naik mimbar mengucapkan amin. Kemudian sahabat bertanya, "Kenapa engkau ucapkan amin tiga kali?" Nabi mengucapkan di antaranya nabi menyebutkan Sesungguhnya Jibril datang kepadaku dia berkata barang siapa yang masuk bulan Ramadan dan dia keluar dari Ramadan dalam keadaan dia tidak diampuni dosanya yang kemudian dia masuk neraka maka Allah jauhkan dia dari rahmat-Nya. Jadi orang yang rugi adalah orang yang masuk Ramadan dia tidak merubah sikapnya, tidak merubah perilakunya, dia tidak bertobat kepada Allah, dia tidak mengamalkan amal-amal soleh, sehingga tidak dihapuskan dosanya, tidak diampuni dosanya, maka orang yang demikianlah orang yang rugi dan dijauhkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian keutamaan yang lain juga disebutkan bahawa bulan Ramadan merupakan syahrul tauba, syahrul sabar dan yang lainnya oleh para ulama. Ada riwayat yang sering dibawakan bahwa bulan Ramadhan dibagi menjadi tiga awalnya rahmat, pertengahannya maghfira, dan akhirnya itqom nar. Hadis ini dhaif. Hadis ini lemah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Utsaiman karena dalam sanadnya ada seorang rawi yang dhaif yang bernama Ali bin Zaid bin Judan yang dilemahkan oleh para ulama alih hadis. Sekarang kita masuk poin yang keempat tentang hukumnya. Hukum puasa Ramadan adalah wajib. Dengan dasar ayat Al Quran, Ya ayuhal ladina amanu, kutibalekum ussiamu kama kutibal ladina min qablikum la tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Agar kamu bertakwa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Puasa Ramadan. Diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Dan juga diwajibkannya bertahap. Jadi awalnya bagi orang yang tidak mampu, artinya dia mau membayar fidyah, boleh dibayar fidyah, dia tidak puasa. Tapi setelah turun ayat ramansyahida minkum syahra fal yasum. Barang siapa yang hadir di bulan itu, maka dia wajib puasa. Dan puasa ini merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Dan ini merupakan Rukun Islam Dan dibangun Islam itu di atas lima perkara Dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma Yang pertama mengucapkan dua kalimat syahadat Salat, yang kedua salat Yang ketiga zakat, yang keempat haji Dan yang kelima puasa Ramadan Yang diberikan oleh Imam Bukhari al-Muslim Kemudian Puasa ini Diwajibkan atas setiap Muslim yang balig, berakal, sehat, mukim, dan bagi wanita dia harus bersih dari haid dan nifas. Ia jibu al saumu ala kulli muslimin baligin a'akilin sahihin muqimin wa'an takuna al mar'atu tahiratan minal haydi wal nifas puasa itu wajib atas setiap muslim yang balik berakal sehat dan mukim, bukan dalam keadaan safar dan wanita disyaratkan harus bersih dari haid dan nifas. Ini disebutkan dalam kitab fikhusna, dalam kitab Al-Wajiz. Fikhusna wa Kitab Al-Aziz dan juga dalam kitab Al-Mawsu'ah al Al-Fiqhiyah Al-Muyassarah. Kemudian orang yang tidak melaksanakan puasa Ramadan dan tidak ada udzur syar'i Maka dia Akan Diancam dengan masuk neraka Sebagaimana disebutkan Bahwa Nabi SAW Diperlihatkan Nabi mendengar suara Penghuni neraka Kemudian Nabi melihat Satu kaum Yang mereka Kakinya digantung Kepalanya dibawah dalam keadaan hancur mukanya dan mengalir darah. Kemudian Nabi bertanya siapa mereka itu? Dijawab oleh malaikat, Aladina yufteruna qabla tahillat as Mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum waktunya berbuka. Hadis ini diriwetkan oleh Imam An Nasai, Ibn Hibban dan Hakim. Ini menunjukkan ancaman yang keras bagi orang-orang yang berbuka puasa ada sebagian kaum muslimin yang di rumahnya dia sahur berangkat kerja, berangkat kuliah kemudian di perjalanan dia buka puasa di kantor dia buka puasa dia tidak ada udur syar'i dia bukan orang yang sakit bukan haid, bukan nifas bukan musafir dia berbuka puasa tanpa alasan yang syar'i maka dia berdosa besar. Orang yang berbuka puasa tanpa alasan yang syar'i dia telah berdosa besar. Dengan ancaman yang tadi saya sebutkan. Kemudian poin yang kelima. Yang kelima dengan apa kita menghitung bulan ini? artinya awal Ramadan dan mengakhirinya di dalam hadis disebutkan dengan dua yang pertama dengan Ruyatul Hilal dengan melihat hilal jadi hilal itu awal bulan Ramadan tak awal setiap bulan ruyatul hilal atau yang kedua dengan menyempurnakan sya'ban 30 hari Nabi SAW alaihi wasallam bersabda sumu liruyatihi waftiru liruyatihi bain gumalikum faqmilu sya'bana 30 puasalah dengan melihat bulan dan berbukalah dengan melihat bulan apabila kamu dihalangi oleh awan maka anda kamu sempurnakan bulan syaban menjadi 30 hadis ini sahih diriwetkan oleh imam bukhari dan muslim dalam hadis yang lain dari abdullah bin umar la tasumu hatta tarawul hilal wala tuhtiru hatta tarawuhu fa inggumma alaikum faqdurulah Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Nabi bersabda, "Janganlah kalian puasa sampai kalian melihat hilal. Dan janganlah kalian berbuka sampai kalian melihat hilal. Apabila kalian dihalang dihalangi oleh awan, maka tentukan dikira-kira." Artinya dengan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Kemudian, kalau belum jelas tentang kapan awal puasa, tidak boleh kita berpuasa di hari yang diragukan Yawmusyak, pada hari yang diragukan tidak boleh barang siapa yang puasa pada hari yang diragukan maka dia telah durhaka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi SAW perbedaan matla' perbedaan tampaknya bulan itu ini ikhtilaf diantara ulama' ada yang matakan satu matlah, satu negeri Maka semua negeri harus ikut Ada yang mengatakan Satu negeri melihat Maka negeri yang terdekat harus ikut Ada juga yang mengatakan Setiap negeri tergantung kepada ru'yatnya Likulli baladin ru'yatuhum Jadi ini ada Aksilaf diantara ulama tentang masalah ini dan Imam Al Nawawi Menyebutkan dalam Sahih Muslim tentang hadis hadis Quraib yang terkenal hadis Quraib yang kemudian dijadikan oleh para ulama ahli hadis bahwa setiap negara itu tergantung kepada rakyatnya di negara itu. Nah, Imam An-Nawawi dalam Sahih Muslim memberikan bab bab bayani an li kulli baladin ru'yatuhum wa nahum idza ra'ul hilala bi baladin la yathbutu hukmuhu lima ba'da minhum. Bahkan penjelasan bahawa setiap negeri tergantung rakyat mereka Dan bahwasannya mereka apabila mereka melihat hilal dalam satu negeri Maka tidak berlaku hukumnya itu bagi orang yang jauh Kemudian yang perlu anda perhatikan lagi Bahawa kita puasa bersama kaum muslimin Yang melihat rakyat itu adalah Ulel Amri yang menentukan mengumumkan kepada kaum muslimin, bukan setiap orang. Kalau ada yang melihat, mereka sampaikan kepada Ulel Amri sebagaimana ada orang yang melihat menyampaikan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah mengumumkan kepada para sahabatnya. Begitu juga, kalau ada kalau kaum muslimin melihat, maka sampaikan kepada Ulel Amri, kemudian Ulel Amri dia wajib mengumumkan kepada kaum muslimin. Sebab puasa bersama bersama kaum muslimin dan berbuka bersama kaum muslimin. Asau muyawmatasumun walfitru yawmatustirun. Puasa dimana kalian berpuasa padanya dan berbuka dimana kalian berbuka padanya. Ini menunjukkan asau maanas walfitru maanas. Puasa bersama manusia dan juga berbuka bersama mereka. Ini tentang masalah royah. Adapun hisab, tidak ada dan tidak berlaku hisab itu. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyyah dalam majmuat fatawa di juz yang ke-25. Kemudian juga dijelaskan oleh Hayyiah Kibar ulama di Saudara Arabia dan Al Junaadah ima bawa la yu Tidak dianggap hisap itu. Yang dianggap adalah ru'yat dengan hadis Nabi Sallam su muler royatihi wahtirul royatihi. Puasalah karena melihat bulan. Dan berbuka karena melihat bulan, bukan dengan hisab. Dan dengan royiat ini sudah mudah, Allah sudah mudahkan, dan tidak ada yang sulit dalam Islam ini semuanya mudah. Poin yang keenam, arganusau tentang rukun rukun puasa. Rukun puasa ada dua. Yang pertama niat. Yang kedua, al-imsak anil mufattirat min tulu'il fajar ila ghurubish syams. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Niat dasarnya niat dengan dasar hadis nabi Inna malam alu bin niat Wa inna maliqul lemri Sesungguhnya amal-amal itu dikerjakan dengan niat, amal-amal itu diterima oleh Allah dengan niat dan setiap orang akan diterima tergantung dari apa yang dia niatkan Wa inna maliqul lemri imanawah Kemudian niat untuk puasa ini harus Sebelum Fajar Jadi amal-amal itu diterima dengan niat Dan seorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan Ini hadis riwayat Bukhari Muslim Dan untuk puasa ini Niat itu sebelum Fajar Jadi malam itu sudah niat Nabi bersabda Malam yujmi'is siyama qabla al-fajri falas siyama lahu Barang siapa yang tidak menetapkan niat puasa sebelum fajar maka tidak ada puasa baginya hadis ini diriwati oleh Imam Abu Daud Ibnu Khuzayma dan Bayhaki dalam riwayat Nasai dan Bayhaki Nabi bersabda malam yubayyi filsiyama minallayni falawsiya malahu barang siapa yang tidak meniatkan puasa di waktu malam maka tidak ada puasa baginya Dan niat ini tempatnya di hati. Dan melafadzkan niat itu adalah bid'ah. Ah. Seperti niat itu sama qad dan yang lainnya melafadzkan niat itu adalah bid'ah. Ah. Dan niat itu tempatnya di hati. Wa niyatu mahallu al-qalbu wa bid'atun dalalatu wa in Niat itu tempatnya di hati dan melafadzkan niat itu adalah bid'ah. Ah. Dalalah Meskipun orang memandangnya baik. Dan menetapkan niat ini khusus untuk puasa yang wajib. Dan niat ini harus ikhlas karena Allah dengan dasar firman Allah wa ma'umiru illalliyabudullaha mukhlishinalahu din hunafa. Dan tidaklah mereka diperintah melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena agamanya dengan lurus. Rukun puasa yang kedua yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dari mulai terbit fajar. Sampai terbenam matahari. Dengan dasar firman Allah. Fala'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Wa kulu washrabu Hatta yatabayyana kumul khaytul <tutup> abiyadu minal khaytil aswadi min alfajr, Thumma atimu siyama ilal layin. Maka sekarang hendaklah kamu bercampur dengan istri kamu dan carilah apa-apa yang Allah telah tetapkan untuk kamu. Makanlah, minumlah, sampai jelas bagi kamu benang putih dari benang yang hitam dari fajar. Kemudian hendaklah kamu sempurnakan puasa sampai malam. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 187. Poin yang ketujuh Yang ketujuh yaitu tentang sahur Di antara hikmah sahur Untuk membedakan kita dengan ahlul kitab Sebab ahlul kitab itu Mereka kalau puasa tidak sahur Sedangkan kita dianjurkan untuk sahur Dan di antara keutamaan sahur bahawa sahur adalah barakah, makanan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi bersabda, "Tasaharu fa'inna fi sahur ibarakah. Sahurlah kalian. Sesungguhnya sahur itu makanan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala." Hadis ini sahih dira'wikan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada seorang sahabat pernah masuk menemui Nabi Nabi sedang sahur kemudian Nabi bersabda innaha barakatun a'atakumullahu iyyaha falatada'auha sesungguhnya makan sahur itu, makanan yang diberkahi Allah yang kamu diberikan oleh Allah padanya maka jangan kamu tinggalkan hadis ini diriwetkan oleh Imam Nasai dan Imam Ahmad Kemudian diantara keutamanya Malaikat Allah dan malaikatnya salawat Kepada orang-orang yang sahur Allah dan malaikatnya bersalawat Kepada orang-orang yang sahur Kemudian Selanjutnya Sahur ini sunnahnya ditakhirkan Sahur sunnahnya diakhirkan Jadi sahur itu Bukannya jam 12 malam Bukan jam 1, bukan jam 2, bukan jam 3. Tapi sahur itu menjelang subuh. Ya, 20 menit menjelang subuh. Atau 25 menit menjelang subuh. Dianjurkan untuk diakhirkan sahur itu. Karena contohnya demikian dari Rasulullah. Rasulullah Wasallam. Jadi Nabi sahur. Antara sahur Nabi dengan subuh kurang lebih membaca 50 ayat. Antara sahur Nabi sampai subuh kurang lebih kaudrahamsina ayat. Kurang lebih membaca 50 ayat. Jadi sahur itu yang abdul yang utama dan waktunya diakhirkan. Kemudian sahur ini. Sering juga orang Mengadakan Bidah yang baru dengan istilah Imsak Imsak ini tidak ada dari Islam Tidak ada dari Rasulullah Sahabatnya tabiin, tabiin Tidak ada Maka dikatakan oleh Sheikh Al-Albani Ini termasuk bidah yang baru Yaitu Imsak 10 menit menjelang Subuh, bagaimana kalau orang-orang yang Bangunnya terlambat padahal tidak sahur padahal nabi menganjurkan sahur meskipun hanya meneguk seteguk air kata nabi jangan kamu tinggalkan sahur jadi sahur itu makanan yang diberkahi fala tadauhu walau ayjra'akum jur'atan mimma fa inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutafahhirin sahur itu makanan yang diberkahi oleh Allah jangan kamu tinggalkan meskipun seorang dari kalian hanya meneguk air Sesungguhnya Allah dan malaikatnya salawat Kepada orang-orang yang sahur Kemudian Makanan yang dianjurkan Yaitu untuk sahur ini ya Sebaik-baik sahur mukmin adalah tamar Kata Rasulullah Ni'ma sahur mu'min at tamar Sebaik-baik sahurnya orang mukmin Yaitu kurma Itu hadis direwetkan oleh Imam Abu Daud Ibn Hibban dan Bayhaki dengan sanat yang sahih dari sahabat Abu Hurairah. Dan hukum sahur ini adalah. Sunnah muakkadah, Sunnah yang sangat ditekankan. Dan kita dianjurkan untuk sahur dengan sesuatu. Jadi kalau tidak ada kurma. enggak ada yang lain. Sahur dengan sesuatu. Man arada iya sum. Faliyat tersahar bisyait. Padang siapa ingin puasa. Andalah ia sahur dengan sesuatu diriwatkan oleh Imam Ibn Abi Shaybah. Poin yang kedelapan tentang iftar, tentang berbuka. Tentang berbuka dianjurkan untuk berbuka ini segera, tidak ditunda ta'jil. Ada sebagian kaum muslimin menunda Berbuka puasa. Jadi untuk pua, buka berbuka puasa itu disegerakan. Jadi kalau untuk sahur diakhirkan. Kalau untuk buka disegerakan. Dan Nabi SAW menyebutkan. La Nas nasbi khairin ma'ajjalul fitra. Senantiasa manusia berada dalam kebaikan Selama mereka menyegerakan berbuka Hadis ini diriwetkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Berbuka ini sebelum sholat maghrib Al-Fitr qabla sholatil maghrib Berbuka itu sebelum sholat maghrib Jadi diantara e, akhlak para nabi Yaitu menyegerakan berbuka Mengakhirkan sahur Dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam sholat Itu riwayat Tabrani dalam Mu'jamul Kabir Kemudian berbuka dianjurkan dengan rutab Jadi kurma yang masih muda Atau kurma kalau tidak ada dengan air Jadi berbuka dengan kurma. Jadi kurma muda kalau tidak ada dengan kurma yang biasa kalau tidak ada dengan air ini diriwetkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud Imam Khuzaimah. Karena Nabi SAW yufkir wal rutabat qabla yusalli. Faelam yakin rutabat, fatamarat. Faelam yakin tamarat, hasa hasawati min ma. Jadi Nabi berbuka dengan rutab sebelum salat sebelum sholat maghrib kalau tidak ada rutab ya dengan kurma kalau tidak ada, ya nabi meneguk air kemudian bacaan ketika berbuka puasa doa ketika berbuka puasa yang sahih iaitu zahabat zama'u wabtallatil aruku wathabatal ajru insya'Allah Hadis yang sahih tentang berbuka puasa, zaha al-dhamau 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Jadi telah hilang haus, telah basah tenggorokan dan telah tetap ganjaran insyaallah. Dan di saat kita sedang puasa, kita banyakkan doa. Karena doa di saat kita sedang puasa Dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari Kita terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dianjurkan Dalam hadis ada tiga doa yang dikabulkan Yang pertama doa orang yang sedang puasa Yang kedua doa orang yang dizalimi Yang ketiga doanya musafir Kemudian dianjurkan juga Hadis yang tadi Zahab al-Zamah Wabtalat al-Uruq Wathabat al-Ajr InsyaAllah diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Bayi -haki, Hakim Ibn Sunni Dan Darakutni Dan sanat hadis ini Hasan. Ada pun hadis Doa Allahumma laqasumtu Wabika amantu Ala rizkika Aftartu hadis yang ضaif Adiknya lemah. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Kemudian untuk buka puasa. Dianjurkan kita juga memberikan makan. Untuk orang-orang yang berbuka puasa. Dan ganjarannya besar. Nabi bersabda. Man fattara sa'iman. Ka'analahu mitlu ajrihi. غير انه لا ينقص من اجر صائم شيئا Barang siapa yang memberikan makan untuk orang yang sedang berbuka puasa arti memberikan makan untuk orang yang berbuka puasa maka dia mendapatkan ganjaran seperti ganjaran orang yang berpuasa tidak mengurangi sedikit pun dari ganjaran yang orang yang berpuasa sedikit pun juga Hadis ini Sahih diraikan oleh Muhammad, Tirmidzi, Ibn Majah, Ibn Hibban dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Dan kalau kita berbuka puasa di rumah orang, diundang atau di masjid atau di mana saja diberikan makan makanan berbuka, jangan kita lupa mendoakan orang yang memberikan makanan tersebut. Biasakan, kalau ada orang yang mengundang kita untuk buka puasa atau memberikan makan untuk buka puasa. Atau kita diundang ke masjid untuk berbuka puasa, kita doakan orang yang memberikan makan. Di antara doanya yang diajarkan oleh Nabi SAW, "Aka la ta'amakumul abrar, wa salat alikumul malaika, wa aftarahindakumu saimun". Telah makan makanan kalian orang-orang yang baik, dan malaikat telah salawat kepada kalian dan telah berbuka orang-orang yang berpuasa. Ini diriwetkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Abi Shaybah dan yang lainnya, atau juga dengan doa yang sudah umum, Allahumma ati man atamani waski man sakani, ya Allah berikanlah makan orang yang telah memberi makan kepada aku dan berikanlah minum kepada orang yang telah memberikan minum kepada aku, atau dengan doa yang lain yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, Allahumma qafir lahum, warhamhum. Ya Allah berikanlah ampunan untuk mereka Berikanlah rahmat untuk mereka Dan berkahilah apa yang engkau berikan rezeki kepada mereka Jadi kita saling mendoakan Kita diberikan makan oleh orang Jangan lupa kebaikan orang yang memberikan makan kepada kita Doakan mereka Selanjutnya poin yang kesembilan yang kesembilan Hal-hal yang membatalkan puasa Hal-hal yang membatalkan puasa Yang pertama Murtad Keluar dari Islam Dengan dasar surah Al Zumar Ayat 65 Lain ashraqta layahbatanna amaluka Wala takunanna minal khasirin seandainya engkau berbuat syirik akan hapus amal-amalmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi yang kedua yaitu makan dan minum dengan sengaja termasuk di dalamnya dia merokok ini membatalkan puasa kalau umpamanya dia makan atau minum lupa Ya tidak batal kalau lupa Sebagaimana disebutkan Dalam hadis 1242 Dalam kitab Riyadus Salihin Nabi bersabda Iza nasi ahdukum Faakala Aw syariba Falyutimma sawmahu Fa innama atamahu Allahu wa saqahu Muttafaqun alaihi Nabi SAW bersabda, apabila seorang dari kamu lupa, lalu ia makan atau minum, maka ndaklah ia menyempurnakan puasanya. Sesungguhnya Allah yang memberikan makan dan memberikan minum kepadanya. Hadis ini sahih disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Jadi makan dan minum dengan sengaja itu membatalkan puasa, tapi kalau lupa itu tidak batal dia teruskan puasanya. Yang ketiga, jima bersetubuh di siang hari Ramadan. Ini membatalkan puasa dan termasuk dosa besar. Orang yang bersetubuh atau jima di siang hari Ramadan, yang pertama batal puasanya. Yang kedua dia mengerjakan dosa besar yang ketiga dia wajib membayar kafarah puasa dua bulan berturut-turut yang keempat dia wajib taubat yang kelima dia wajib mengkodok puasanya bagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Thaymin rahimahullah yang keempat dia membatalkan puasa haid dan nifas meskipun sudah sore hari itu membatalkan puasa Haid dan nifas Yang kelima Muntah dengan sengaja Ini beda antara muntah dengan sengaja Dengan muntah dengan tidak sengaja Kalau muntah dengan sengaja Membatalkan puasa Yang keenam Yaitu suntikan Atau infus yang berisi makanan suntikan atau infus yang berisi makanan ada yang ketujuh tapi yang ketujuh ini pendapat yang rajih adalah tidak batal yang ketujuh yang sebagian dari ulama memasukkan sebagai pembatal yaitu mengeluarkan mani dengan sengaja itu sebagian ulama mengatakan batal tapi pendapat yang kuat, yang rajin Tidak batal Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Yang sebelumnya juga Dijelaskan oleh Imam As-San'ani Dalam kitab, kitabnya 10 salam Dan oleh Imam As-Syawqani Dalam Nail Altar Dan juga oleh Imam Ibn Hazm Dalam kitabnya al muhalla kalau ada orang yang sengaja onani, Hukumnya haram Tapi tidak membatalkan puasa Dia berdosa Tapi tidak membatalkan puasa Dan dia harus berusaha untuk menghindari Bahawa puasa itu mencegah seseorang Dari mengikuti syahwatnya Yang ke sepuluh Poin yang ke sepuluh yang tidak membatalkan puasa yang pertama orang yang berpuasa di pagi hari dalam keadaan junub artinya ketika terbit fajar dia belum sempat mandi mandi junub ini tidak membatalkan puasa jadi umpamanya dia bercampur di malam hari kemudian Subuh, masuk subuh dia belum sempat mandi, maka dia wajib mandi junub dan dia tetap puasa. Sebab Nabi pernah dalam keadaan junub di pagi hari artinya masuk subuh belum sempat mandi kemudian Nabi mandi. Kemudian yang kedua bersiwak. Bagi orang yang puasa jadi siwak atau dia gosok gigi Meskipun dengan pasta gigi, dengan odol Tidak apa-apa Dan dia harus menjaga supaya tidak masuk ke tenggorokannya Kemudian berkumur-kumur yang ketiga Berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung Tapi ingat Berkumur-kumur dan masukkan ke hidung Dengan tidak menghirup dengan sangat Nabi bersabda wabalik fil istinshaq illa an takuna sha'iman kamu sungguh-sungguh Masukkan air ke hidung kecuali kalau kamu sedang puasa. Jika sedang puasa jangan terlalu keras memasukkan air ke hidung supaya tidak masuk ke tenggorokan. Yang keempat yang tidak membatalkan puasa mencium dan bercumbu antara suami istri. Akan tetapi hal ini sebaiknya dihindari. Mencium dan bercumbu antara suami istri. Tetapi hal ini sebaiknya dihindari. Nabi pernah mencium Aisyah radhiyallahu anha. Nabi puasa, Aisyah pun sedang puasa. Kemudian Nabi pun Aisyah mengatakan Nabi itu adalah orang yang paling sangat dapat menahan hawa nafsunya. Karena amla kum Nabi adalah orang yang sangat dapat sangat menahan Awal nafsunya Jadi sebaiknya dihindari Sebab dikhawatirkan Nanti akan terjadi Jimak bersetubuh Yang akan membatalkan puasa Dan berdosa besar Yang kelima Mengambil darah Ini tidak Membatalkan puasa. Yang keenam berbekam. Yang keenam berbekam. Dalam riwayat disebutkan Nabi pernah berbekam dalam keadaan Nabi sedang puasa. Itu tidak tidak membatalkan. Jadi Nabi ihtajamah wa saim. Kemudian yang ketujuh Memakai sifat Celak mata Termasuk juga obat tetes mata Atau telinga Ini tidak membatalkan Yang kedelapan Menuangkan air di atas kepala Atau mandi yang kesembilan, mencicipi makanan dengan syarat tidak sampai masuk ke tenggorokan dengan dasar riwayat dari Ibnu Abbas radiyallahu anhumah laba'sa ayyadzuqal khalla'awi shay'a malam yudkhil halqahu wahua sa'im Ibnu Abbas berkata, tidak apa-apa seorang mencicipi cuka atau sesuatu selama tidak masuk ke dalam tenggorokannya dalam keadaan dia berpuasa tapi sebaiknya dihindari dihindari. dikhawatirkan akan masuk kemudian yang ke-10 yaitu obat semprot bagi orang yang mempunyai penyakit asma ini adalah fatwa dari Mujammah Fiqih sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah bin Abdurrahman al Basan dalam kitabnya Taudihul Ahkam di Juz yang ketiga Wallahu aalamu bissawab. Selanjutnya kita masuk kepada yang ke sebelas. Yang ke sebelas yaitu orang-orang yang diberikan rukshah untuk tidak puasa. Yang pertama orang sakit. Yang kedua, musafir. Yang ketiga, haid dan nifas. Yang keempat, laki-laki dan perempuan yang sudah tua, sudah tua renta yang tidak sanggup puasa. yang kelima perempuan yang hamil dan menyusui Adapun yang sakit dan musafir disebutkan dalam ayat Al-Quran famankan minkum maridan aw anasafarin fa'iddatum min ayamin ukhra atau di ayat Sesulapanimanwa mankana maringan atau dalam safrin fadatul min ayam min akr. Yuridulillah bikkumul yusra, ولا yuridul bikkumul musra. Dan orang yang sakit atau dalam safar maka boleh dia tidak puasa dan dia wajib mengganti di hari yang lain. Allah mengendaki kepada kalian kemudahan dan tidak mengendaki kesulitan. Dan untuk musafir, kalau seandainya bagi dia Puasa itu dia kuat Itu yang terbaik bagi dia Tapi kalau dia tidak sanggup menyulitkan dia dengan susah payah Dia puasa Dia berbuka Artinya tentang masalah musafir ini Ada takhir Ada pilihan Boleh dia berpuasa Boleh juga dia berbuka Karena para sahabat juga pernah Sebagian mereka puasa Sebagian juga mereka berbuka dan antara satu dengan yang lain Tidak saling mencelak Meskipun Safar kondisi sekarang Allah maha tahu Dengan kereta api Dengan bis atau dengan pesawat terbang Tetap berlaku Boleh bagi musafir untuk buka puasa Allah yang membolehkan Untuk berbuka puasa Allah berfirman Dan Allah maha tahu tentang perkembangan zaman, tentang teknologi Allah yang Maha Tahu. Jadi Allah yang membolehkan. Jadi kalau sama dia naik pesawat, dia mau berbuka boleh, pagi dia berbuka. Kalau dia mau puasa boleh. Yang mana yang mudah bagi dia untuk dia lakukan. Dan kalau dia berbuka, maka dia wajib mengganti di hari yang lain. Begitu juga yang sakit. Adapun haid dan nifas, dia tidak boleh puasa dan dia wajib mengganti di hari yang lain. Orang-orang tua laki dan perempuan yang tidak sanggup untuk puasa, dia boleh dia berbuka dan dia wajib membayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahum fidyatun ta'am miskin. Dan orang-orang yang tidak sanggup untuk berpuasa, maka boleh dia berbuka dan wajib mengganti di hari yang lain. Tapi wajib dia membayar fidyah wajib dia membayar fidya dengan memberikan makan seorang miskin yang kelima perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusui perempuan yang hamil dan menyusui boleh dia berbuka kalau dia sudah berusaha untuk puasa kemudian dia tidak sanggup atau dia khawatir terhadap anaknya boleh dia berbuka dan dia wajib membayar fidyah. Tidak qada, dia wajib membayar fidyah. Dengan dasar riwayat dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu "Idza khafatil hamilu" Ala nafsiha, walmurdi ala wadiha fi Ramadhan. Kata, yuftirani, yutgamani, makaan kliyom miskinan, walayqdiyani sauma. Perempuan yang hamil, apabila dia takut atas dirinya, dan juga perempuan yang menyusui takut atas anaknya di bulan Ramadhan. Keduanya berbuka, dan keduanya memberikan makan setiap hari seorang miskin dan tidak ada qadha tidak mengqadha puasa diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dan sanad ini sahih menurut syarat Muslim Kemudian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni Ibnu Abbas mengatakan kepada perempuan yang hamil dan menyusui engkau boleh berbuka dan wajib bagi kamu membayar fidyah tidak ada qadha Ibn Umar juga demikian ketika istrinya bertanya kepadanya dalam keadaan istrinya sedang hamil maka kata Ibn Umar aftiri wa an kulli yawmin miskinan wa la Engkau berbuka engkau memberikan makan setiap hari seorang miskin dan tidak ada qadha Dan penjelasan hadis di bisa dilihat di dalam kitab Irwaul Ghalil di takhrijah hadith manisabil di juz yang ke empat yang terakhir apa yang kita harus lakukan di bulan ramadhan ini yang ke dua belas di bulan ramadhan di samping kita puasa kita juga melaksanakan qiyamun layi salatu tarawih Jangan tinggalkan Dan Nabi selalu mengerjakan Para sahabat mengerjakan Dan Nabi mengerjakan Tidak lebih daripada Sebelas rakaat. Bagaimana kata Aisyah Kana Rasulullah La yazidu La yazidu fi ramadhan Wala fi ghairi Ala ehda ashrata rokaatan Nabi di bulan ramadhan Dan bulan lainnya Tidak menambah dari Sebelas rakaat. Jadi Nabi Salat Tarawih itu 11 rakaat dengan khusyuk dengan tuma'nina. Ya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam empat kali kemudian witir 3, 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat salam. Witir 3 itu dalam riwayat Ibn Umar yaitu 3 rakaat itu 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat salam. Itu 11 rakaat. Di bulan Ramadan maupun di bulan lainnya dan contoh nabi adalah contoh yang terbaik wa khairul, wa khairul haji haji Muhammad sallallahu alaihi wasalam dan sebaik-baik petunjuk petunjuk nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam begitu juga sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an melakukan 11 rakaat tidak lebih dari 11 rakaat dan kita yang terbaik tarawih itu bersama imam karena barang siapa yang salat tarawih bersama imam akan ditulis seperti dia salat semalam suntuk Itu dalam riwayat Imam Ahmad Kemudian Kita banyakkan membaca Al-Quran Di waktu pagi, siang, sore, malam Terus membaca Al-Quran Karena bulan Ramadan merupakan syahrul quran Banyakkan membaca Al-Quran Berusaha untuk khatam Al-Quran Dan berusaha juga untuk memahami isinya Kemudian selanjutnya yang ketiga Kita menahan diri dari hal-hal yang menafikan puasa, tak menahan diri dari hal-hal yang menafikan puasa, berkata dosa, menjadi saksi palsu, kemudian berbuat dosa, maksiat dan yang lain. Nabi bersabda, malam yadaqaul azur wal amal wal amalabihi, faleesallallai hajatun fi aydaatul amahu wa sharabahu. Dalam riwayat Bukhari, Nabi bersabda. Barang siapa yang tidak Meninggalkan perkataan dusta Dan dia mengamalkannya Dan berlaku bodoh Dan beriwet Bukhari, Ibn Majah Dan juga yang lainnya Dan dia tetap melakukan yang demikian Maka Allah tidak berhajat Dia meninggalkan makan dan minumnya Artinya Allah tidak berhajat kepada puasanya Jadi hal-hal yang Tidak bermanfaat tinggalkan Dia nonton Berjalan-jalan, bermain Yang tidak ada manfaat tinggalkan sibukkan diri kita untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala apalagi perbuatan itu jelas haram tinggalkan dan tobat kepada Allah dari perbuatan perbuatan dosa yang pernah kita lakukan kita banyakan juga istighfar, berdoa berdikir yang, dis, yang disunnahkan Jadi doa ini makbul. Kemudian Jud. Jud ini dermawan. Antum berusaha. Ramadan ini untuk banyak sadaqah. Banyak infak. Memberikan makan kepada orang-orang miskin. Orang fakir. Memberikan makan. Untuk mereka berbuka. Dan sahur. Dan ganjarannya sangat besar. Dan Nabi adalah orang yang paling Jud. Paling dermawan di bulan Ramadan di bulan lainnya Nabi Muhammad, bulan Ramadhan lebih lagi daripada hari-hari biasa jadi kita berlomba-lomba, jangan kita mengurus orang lain, bagaimana orang lain berbuat kebaikan, yang penting kita orang sudah berbuat tinggal kita, kita berbuat khairat. kita berlomba-lomba dalam kebaikan jadi kita berbuat dengan kebaikan kita sendiri jangan mengharap kebaikan orang lain kita jangan bergantung pada orang lain, jangan mengharap dari orang lain, kita berbuat kalau mereka bisa berbuat kebaikan, kita juga harus bisa berbuat kebaikan. Dan rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita infakan, jangan bakhil. Yang laki maupun perempuan, jangan bakhil, jangan pelit. InsyaAllah Allah akan ganti yang lebih baik daripada apa yang kita infakan. Dianjurkan juga, kita bulan Ramadan, untuk umrah. Umrah ini termasuk disunnahkan. Nabi bersabda, Umratun fi Ramadan, ta'adilu hajjah. Umrah di bulan Ramadhan Fadilahnya keutamaannya sama dengan haji Jadi kita umrah umrah di awal Ramadhan Atau pertengahan atau akhir Semuanya boleh Yang penting umrah di bulan Ramadhan Kemudian Kita iktikaf Iktikaf Di bulan Ramadhan Nabi selalu etikaf sampai Nabi meninggal dunia dan etikaf dilakukan di masjid baik laki maupun perempuan tapi perempuan sebaiknya dihindari karena dikhawatirkan fitnah dan untuk laki-laki sepuluh -laki, hari terakhir yang dianjurkan sepuluh hari terakhir etikaf jadi diam di masjid ibadah di masjid baca al-quran ya baca tafsir sholat yang wajib, sholat sunat berdoa, zikir dan juga merenung dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan dalam hidup ini bertaubat kepada Allah amal-amal yang disyariatkan itu kita lakukan dalam i'tikaf dan tidak boleh keluar, dan tidak boleh bercampur sampai malam id, dia boleh keluar itu i'tikaf yang disyariatkan i'tikaf ini disyariatkan di semua masjid cuma dari riwayat menyebutkan di tiga masjid Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Kemudian kita juga bersungguh-sungguh beribadah pada 10 malam yang terakhir untuk mencari malam Lailatul Qadar. Bahwa malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Khairun min alf syahr. Dan amal-amal yang lain yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, kebaikan yang membantu orang-orang yang susah membantu orang-orang yang mengalami kesulitan kita lakukan di bulan Ramadan yaitu diantara yang bisa saya sampaikan yang berkaitan tentang Ramadan mudah-mudahan eh, kita bisa melaksanakannya dengan baik, dengan sempurna lebih baik dan lebih sempurna dari Ramadan sebelumnya dan mudah-mudahan Ibadah kita diterima oleh Allah dan mudah-mudahan juga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wataala sehingga kita keluar Ramadhan dalam keadaan dosa kita diampuni oleh Allah dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah sebagaimana Allah berfirman La alakum agar kalian bertakwa kepada Allah. Ya sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian wa salallahu, ala salallahu alaihi wa ala alihi wa salam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin